Měli bratři, sestry, tématem této neděli je následování. Právě jsme zpívali písen Johannesa Šeflera nebo Angelia Silesia, který se věnuje také tomuto tématu, bohužel se nezachoval až to nejnovější ospěv naší díku ale právě tyto písně, které ukazují směr, ukazují cestu které myslím, že jsou velice vzácné. No, a ten dnešní základ kázání je svým způsobem prodloužený do toho tématu. Spoment jsme, že v tom čtení Evangelia Šlo o následování, takže již tam svým učedníkům říká, že jak je to těžké a co je potřeba na to. A místo toho, aby pozval, povolal k následování, spíš vaduje, čeho je potřeba se vzdát, abychom následovali. A no, když se díváme na. Konec Ježišovi cesty na poslední dny jeho života, tak nezbývá, než konstatovat, že se to nějak nepovedlo. Jeden Ježíše zradil, druhý ho zapíral, další utekli. Čteme z Lukášova evangelia z 22. kapitoly verše, které začínají po Ježíšové modlitbě v záhradě, na zahradě Getsemani. Když vzal účerníky s sebou a když chtěl, aby se na tom podílili a oni vyčerpaně usínali. Ježíš ještě ani nedomluvil ahle zástup a vpředu ten, který se jmenoval Jidáš, jeden z dvanácti, přistoupil k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl, Jidáši, políbením zrazu, zrazuješ syna člověka? Když ti, kteří byli s Ježíšem, viděli, co nastává, řekli, pane, máme se být mečem. A jeden z nich napadl sluhu veloknězova a utěl mu pravé ucho. Ježíš však řekl, přestante s tím. Dotkl se jeho ucha a uzdravil ho. Pak řekl Ježíš těm, kteří pro něho přišli, kněžím, velitelům, stráže a starším, jako na postalce jste na mě vyšli s meči a holemí. Denně jsem byl mezi vámi v chrámě a nevztáhli jste na mě ruce, ale toto je vaše hodina vláda tmy. Milí bratři, milé sestry, neděli okolí nám dává vlastně pravý směr, kam se máme podívat na svého pána, která, který sám sebe vydal na kříži za nás. A smíme se tam dívat i z tu důvěru, že smrt nemá poslední slovo, že Boží láska je silnější i, silnější i než smrt. Smíme důvěřovat hospodinu v každé situaci a máme se dívat na něho, abychom nestratili naději. Máme se dívat ne sám na sebe, ne na naše každodenní starosti, ale máme vidět dál, máme se dívat až na konci, kde končí naše aktivity a kde nás přijme Boží láska. A tak jistotu v tomto světě i za ním získáváme tím, že se díváme na Ježíše, který nám byl věrný, i když my mu věrně jsme nebyli. Když se díváme na Ježíše, tak snad to biblické čtení není nějaké divadlo, na které hledíme z tribúny ale my jsme s ním tam přímo na jeviště, přímo tam, kde se dějí podstatně věci. My, jeho přátelé, nás se to týká. A kdykoliv čteme Ježíšu v Pasíni příběh, tak víme, že se to nás týká a že je to pro nás volání k pokání. Že ti, o kterých tady je řeč, Jidáš, Petr další učenici, k něm patříme i my. Ježíš pořadoje následování a je z nich zklamán i z nás bude asi zklamán. Proč pořaduje Ježíš od svých útředníků příliš mnoho? Je významné, že právě ti nejradikálnější a nejodvážnější Ježíšových úředníků. tady v tomto příběhu selhávají. Jidáš, Iskariot k těm politickým opozičníkům, který nosil vždycky s sebou nuž, kterému říkají říkaj, Sikarios, tedy nuž, jídáš s nožem Iskariot. A nebo Petr, který slíbil Ježíš, Ježíšový že půjde s tím do všeho až do poslední chvíli a který tady vystupuje s mečem v ruce a useká ucho tomu služebníkovi. Všichni vědí, že nastala ta kritická chvíle, Ježíš ani ještě nedomluvil na zahradě, tak Přijde dáv, přijde zástup ozbrojený, aby Ježíše zatknul. Už nespí, jsou vzhůru, ale jak Ježíšovi pomoc, pomůžou, pomáhají. Ujídáše, je to zvlášť zvlá, zvláštní polípkem chce zradit svého pána. A Petr projevuje svou věrnost Jižíšovi tím, že zrazuje veškeré Ježíšovy zásady, svou poslušnosti, chce Ježíšovi pomoc. Podívejme se na tě dva jidáši. Polibeným zrazuje syna člověka právě ten polibek důkaz odanosti žáků vůči učitele se stane znamením pro zástup, koho mají zatknout. Ježíš to konstatuje. Políbeným zrazuješ syna člověka. Není to bizarný, není to rozpor. Jidáš pravděpodobně byl zklamán tím, že Ježíš pasívně všechno vytrpěl a nechce klást odpor, tak vymyslí se vlastní akci, jak může vyprovokovat svého místa, aby konečně zahájil násilně povstání. To je Ježíš Jídášův polibek. V našem jazyce se z toho stalo synonym zrady. Polibek jako zákerný útok na nic netušícího člověka. Předstírání lásky a v skutečnosti útok. Zrada. Jidáš tímto způsobem se dostane do koutu toho nejvýššího zrace světových dějin Dost daleko, abychom my se od něho distancovali, abychom upřímně věřili, že s Jídášem opravdu nemáme nic společného. S Jídášovou zradou nemáme nic společného, že? Ale třeba s Jídášovým polípkem Neměli bychom také prověřit své vlastní modlitby a svoje vyznání? Ty naše velké sliby, které jsme už Bohu dali a které v každodenním životě měli úplně jiný tvar. Ne, to není ten jídář, který je daleko od nás v koutě, ale je to i naše rozporuplná existence, když jsme se v tom zabydlili. Něco od Ježíše bereme a něco nechceme. Bychom chtěli od Ježíše něco jiného, co spíš odpovídá našim představům. A nebo co podle našeho, za, za, podle našeho názoru nám pomůže víc, než to, co Ježíš chce. Ne, my nezrazujeme za peníze, ale také naše slova jsou někdy pouze vnější, naše srdce jsou tmavé. Nejde o zrazených nějakých teologických principů, ale spíš přemýšlíme o tom, kde stojíme v kritické chvíli. A pak Petr, máme se být mečem, pane? Ježíš odmítl zbraně, to už všichni věděli, on se svými učedníky o tom mluvil dost často. Ale jak to, že tam Ježíšovi učedníci najednou měli ty zbraně po ruce? Nejenom Na nejenom Petra, bylo tam víc. A ptaj se, Ptaj se, Ježíše, souhlasíš konečně s tím, když oni za tebou přijdou? Souhlasíš konečně s tím, že ti budeme bránit? Ptaj se, ale nečekaj na odpověď. A tím působíš škodu větší než ty útočnici. Dělají z Ježíše samotného, Ježíše dělají povstálce, který je právem zatknut a odsouzen. Přestante, vola Ježíš. Oni nechtějí přestat, ale Ježíš je silnější. Ježíš dokáže hojit tu skodu. Ježíš uzdravuje. Milí bratři, milí sestry, my také nemáme tady meče. Já jsem i když mám špatné oči, o nikoho z vás jsem nezjistil, že jste přišli s mečem do bohoslužby. Nemáme meče, ale velice dobře víme i jako křesťany, kde je moc a kde moc není. Nemusí to být zbran, který rání a zabije. Přečteme si třeba v Jakubovém listě, jak řík jazykem úplně stačí, abych zničil druhého člověka, jak nějaká lež, nějaká pomluva může být malý ohen, který zapálí celý les. A Ježíš nám říká, že máme bojovat slovem, ale to, co děláme, když bojujeme slovem, jestli toto je, co si Ježíš s tím představoval. Ne, i my jsme nakažení. Jsme nakažení bojovat s moci. I křesťanské hodnoty prosazovat mocím a někdy i násilí. Evangelista Lukáš tak zdůraznuje, že Ježíš ale není postálcem, který si vystavět nějaký boží režim, nějakou teokracie, nějaký křesťanský stát. Kdo jsme my? Jsme tam, kde je Ježíš? Přím se snažíme třeba Ježíše obrátit vůči jiným lidem. Když jde o obhajovu naše víry, jakými argumenty to děláme. Stačí Ježíše obhajit tím, že uplatníme křesťanskou tradici nebo snažíme rozumným způsobem lidem tlouct do že víra v Ježíše je to jedině pravé. A když používáme Boží slovo, když používáme Bible, používáme opravdu celou Bibli, jak to Ježíš dělal, nebo jenom to, co se nám zrovna v tom líbí. To jsou naše meči. Používáme meč, protože máme takové podezření, že jinak to nejde. Musíme být aktivní, musíme být silní, aby, aby jsme obhájili Ježíše. A teď milí bratři, milí sestry, tam čtu v Bibli, že Ježíš se neobhajuje, Nechá se zatknout. Tak, milí bratři, milí sestry, je, není to dobré, když si myslíme, že Ježíšovi něco chybí, že bychom my to museli doplnit, že musíme nějakou výraznou křesťanskou misi přetáhnout jiný lidi k víře. Přesně toto Ježíš v tu situaci nedělá. Jeho svědectví je ta neomezená láska s kterou sám sebe vydává. A tím nastaví, postaví Boží království, které má být království světla a nikoli v tmy. A tak jsme u Ježíše. Ježíš jako jediný tady v tomto scénáři dokáže napravit škody, dokáže uzdravit ucho toho služebníka. Dokáže nápravit i škody, kterými jsme způsobili a stále působími. Na Ježíšovi tváři není vidět hněv, i když by to bylo pochopitelné, co zažívá nejenom od stran, od, ze strany svých nepřátel, ale právě také ze stran svých přátel, kdo by se nerozčilil? Ježíš se nerozčiluje. Žádné násily nenechá se zatknout, on se nechá zatknout bez odporu. A dokonce je ochoten odpouštět. Čteme potom v Janově Evangeliu jak rehabilituje Petra. Jak ten, kdo ho zapíral, Príjme. Ježíš chce, abychom tuto situaci pochopili, abychom se na to dívali a abychom se v kritické chvíli rozhodli mezi dnem a tmou. To je jejich hodina, to je vláda tmy, konstatuje. Nezatíkali ho v chrámě, kde Ježíš denodenně je zvěstoval, kde by bylo možné bez násily namítnout. a ah, dokonce soudit Ježíše, ale to by nešlo. Musí přijít v noci, ne pod pohledem veřejnosti, ale tam, kde se prosazuje meč, Násilí. A kde se mlčí, kde se už nebude mluvit. Ježíš se nelíbil všem, volal k pokání, ale dělal to v chrámě denně. Četl slovo Boží, kázal a léčil. To, Přineslo světlo do tohoto světa. To dává nám čas k zamýšlení, čas se rozhodnout pro Ježíše a čas se i dívat na to, co my děláme špatně. Tento čas nyní vypršel. teď, když zasahuje zástup a zatkne Ježíše, začíná vláda tmy. Milí bratři, milí sestry, čteme tyto verze na neděli okolí. A to nezlepšuje situaci, ale dává nám šanci se dívat dál. Na to, jak Ježíš jde cestou svou až na kříž, jak Ježíš neklade násilný odpor, jak Ježíš dokáže svým nepřátelům i přátelům odpouštět. Na takového pána se můžeme dívat, který nás nezrazuje, který nás nepřevalcuje medšem, který se nenechá se táhnout, dovládit mi. Amen.